Ha valaki belesett volna az órámra a megkébeli pályafutásom kezdetén, zörgőcsontú fiatalembert látott volna, még innen a harmincon. Kifésülhetetlen haja fekete, bűnbánó tekintete meg olyan, mint az Alice Islanden éppen partra szállt bevándorló ki a fényképeken, vagy egy tette nélgyeptől A bűnbánó tekintet nem volt véletlen. New Yorkban születtem, és négy éves korom előtt Írországba vitték. Három öcsém volt. Amikor 10-11 éves lettem, apám, alkoholista vadember és nagy hazafi, aki mindig kész volt Írországért halni, elhagyott bennünket. Meghalt egy kis hugom, meghalt egy fiúi kerpár, mindegyik kisbaba korában, és született két fiú. Anyám koldulással szerzett élelmet, ruhát, szenet, hogy tejavizet forralhassunk. A szomszédok azt mondták neki, „Adj bár minket az árvaházba, mármint engem meg az öcsi imet. Na, azt az egyet soha, micsoda szégyen volna? Anyám kitartott, mi pedig nőttünk. 14 évesen fejeztük be az iskolát, dolgoztunk, Amerikáról álmodoztunk, aztán egyenként át is hajóztunk oda. Anyám a legkisebb öcsémmel jött át, hogy boldogan éljem, míg meg nem hal. Hisz ez a dolgok rendje Amerikában, de anyám egy pillanatig sem élt boldogan. New Yorkban mindenféle alantas fizikai munkát végeztem, míg be nem soroztak a hadseregbe. Két évet töltöttem Németországban, majd a katonákra vonatkozó törvény alapján beiratkozhattam egy tanárképzőbe. Az egyetemen irodalomról fogalmazásról tartottak kurzusokat, és olyan professzorok adtak elő tanításról, akiknek fogalmuk sem volt róla, hogyan kell tanítani. Szóval, Mr. McCord, milyen volt a gyerekkor abban a, na, hogy is hívják, írországban? 27 éves kezdő tanár vagyok, és megmerítkezem a múltamban, hogy az amerikai kamaszok kedvére tegyek, hogy befogják a szájukat és vesztek maradjanak a helyükön. Soha sem hittem volna, hogy ekkora hasznát látom még a múltamnak. Miért érdekelne bárkit is az én nyomorúságos életem? Csak később jövök rá, hogy hiszen apám is ugyanezt csinálta, amikor mesélt nekünk a tűz mellett. Beszélt az országot járó igricekről, akik a fejükben hordott történetek százait mondták tovább a hallgatóságnak. Az emberek hagyták, hogy megbelegedjenek a tűznél, megkínálták őket egy kortyi tallal, meg azzal, amit maguk is ettek, és órák hosszat hallgatták a végtelennek tűnő történeteket, énekeket, majd adtak nekik egy pokrócot vagy zsákot, hogy legyen mivel betakarózniuk a sarokban a szalmabackon. Ha az igricznek szerelemre támad kedve, gyakran akadt egy nagy lánya családban. Vitatkozom magammal. Mesélsz a helyet, hogy tanítanál? Tanítok. A történetmondás tanítás. A történetmondás csak időpocséklás. Nem tehetek róla. Előadások tartása nem az erőssége. Ez így csalás. Becsapod a gyerekeinket. Egyiken sem látszik, hogy becsapva érezni magát. Mit tudja azt a szegény gyerek? Egy amerikai iskolába tanítok, és az írországi iskolás éveimről mesélek. Ezzel puhítom fel a talajt arra a valószínűtlen esetre, ha mégis a tananyagból szednék elő valami komoly dolgot. Úgy néz ki ez a gyerek, viccelődött rajta írországban az egyik tanárom, mintha a kutyaszájából rángatták volna ki. Az osztálytársaim nevettek. A tanár elmosődött, kivillant sárga lófoga, és harákolt, meg pár csepszleim irritált a nyerőcsövét. Az osztálytársaim ezt nevetségesnek tekintették, és amikor kórusban nevettek a tanárral, utáltam érte őket. A tanárt is utáltam, mert tudtam, hogy most napokig azt fogják emlegetni az iskola udvaron, hogy engem a kutya szájából rángattak ki. Ha a tanár egy másik fiúra tette volna ezt a megjegyzést, akkor persze én is együtt nevetek a többiekkel, mert én se voltam kevésbé gyába a többieknél, én is rettegtem a botütéstől. Csak egy fiú volt az osztályban, aki nem nevetett együtt a többiekkel. Billy Campbell. Amikor mindenki nevetett, Billy mereven előre nézett, a tanár meg őt bámulta, hogy mikor fog végre már csatlakozni az osztályhoz. Vártuk, hogy a tanár úr kirángassa Billy tapadból, de ezt sohasem tette meg. Szerintem a tanár is csodálta Billy függetlenségét. És persze csodáltam őt én is, és azt kívántam, bárcsak én is ilyen bátor fiú lennék. De sohasem voltam ennyire bátor. Az ír iskolában a fiúk New Yorkba fölszedett amerikai kiejtése mérgúnyoltak. Persze lehetetlen úgy elutazni, hogy a kiejtésünket ott hagyjuk a másik országba, és amikor emiatt csúfolnak a többiek, az ember nem is tudja, mit tegyem vagy gondoljon, míg végül elkezdenek piszkálni, és nyilvánvalóvá lesz, hogy föl akarnak mérgesíteni. Egyedül vagyok negyven srác ellen, mint a Limericki kisikátorok lakója, és elfutni nem lehet, mert rögtön azzal jönnek, hogy síró, picsogó, meg hogy buzi gyerek, ami egy életre rám ragadnak. Azt mondják, hogy genster vagyok, vagy részbőrű, mire elkezdek verekedni. A verekedés meg addig tart, míg valaki alaposan orba vág, akkor pedig vér folyik az egyetlen ingemre, ami miatt rettenetesen kifogok kapni anyámtól. Fel fog állni a székéről, odalép hozzám a tűz mellől, és ad egy kiadós kokit a fejemre. És ezt még csak a verekedésért kapom. Hiába is magyaráznám, hogy csak amiatt volt ez az egész vérzés, mert megvédtem az amerikai kiejtésemet, pedig ennek a kiejtésnek elsősorban ő, az anyám az oka. No nem, mondja majd erre, most kezdhet vizet forralni, és moshatja ki a véres ingemet, és próbálhatja megszárítani a tűznél, hogy másnap legyen, mit felvennem az iskolába. De nem nagy ügy ez egész, mert néhány hónap múlva úgyis lekopik rólam az amerikai kiejtés. És hál' Istennek olyan vérbeli limericki akcentusom lesz, amire az apámon kívül mindenki büszke lenne. Apám más bajt is hozott rám. Az ember azt hinné, hogy négy évesen megszerzett tökéletes limericki kiejtésen miatt már békén hagy a többi fiú, de nem, most elkezdik utánozni apám északír tájszólását, és azzal jönnek, hogy apa is valami protestáns fajzat, mire apámat is meg kell védenem, és megint állhatok anyám elé véres inbe. Ő pedig azt kiabálja, hogy ha csak még egyszer, egyetlen egyszer ki kell mosnom azt az inget, akkor biztosan az ujjak közt málik szét az egész. Akkor volt a legrosszabb, amikor reggelre nem száradt meg, nedvesen kellett felvennem, és úgy mentem iskolába. Mire hazaértem, tele volt az orrom, és az egész testem reszketett a nedvességtől. Csak az már az én verítéken volt. Anyám oda se figyelt rám a nagy aggódásban, és ordibált velem, hogy jaj, miért is volt olyan kegyetlen hozzá, miért kellett elzavarni az iskolába abban a nedvesingben, amelyik úgyis egyre pirosabb a sok verekedéstől. Ágyba dugott és régi kabátokkal meg a saját pokrócával takart be, míg el nem múlt a hideglelésem, és állóban nem merültem, miközben ő apával tárgyalt a földszinten, és azt magyarázta neki, Gyászos nap volt, amikor hazaindultunk Brooklynból, hogy a szegény gyerekek a limerick iskola iskolaudvaron szenvedjenek. Két napig nyomtam az ágyat, majd megint mehettem iskolába az immár halvány rózsaszíninkben. Az osztálytársaim kijelentették, hogy a rózsaszín anyám nyíla a nyíla alakok színe, és érdeklődtek, nem vagyok elány. Billy Campbell felállt, és oda ment a legnagyobb gyerekhez. Hagyjátok békébe ajánkit, itt, jó? Tényleg? kérdezte a nagy darab gyerek, és ezt ki mondja? Éj, felelte Billy, mire a nagyfiú fogta magát, és az udvar túlsó végén játszott tovább. Billy megértette a helyzetemet, mert az apja Dublini volt, és a fiúk néha még emiatt is felhúzták az orrukat. Azért meséltem el Billy történeteit, mert felnéztem rá a bátorsága miatt. Egyszer aztán az egyik tanítványom, ha megkében feltette a kezét, is azt mondta, de hát tanár úr! Végül is kiállt az egész osztályal szemben az amerikai kiejtése mellett. Hát emiatt nem néz fel saját magára? Nem én, válaszoltam neki, hiszen csak azt tettem, amit tennem kellett, amikor az ír iskolában mindenki piszkált meg csúfolt miatta. Erre viszont ez a 15 éves szakközépiskolás kijelentette, hogy igenis, nyugodtan büszke lehetek magamra. Persze csak egy kicsit, nehogy hencegés legyen belőle. Hát jó, mondtam. Azért tényleg dicséretet érdemlek, hogy felvettem a kesztyűt, de azért nem voltam elég bátor, mint Billy, aki nem csak saját maga miatt, hanem másokért is harcolt. Nem voltam én se kutyája, se macskája, mégis kiáltértem, értem, és remélem, hogy egyszer én is olyan bátor leszek, mint ő. A tanítványok a családomról kérdeznek. A múlt emlékei zúgnak a fejemben. Azt veszem észre, hogy új felfedezéseket teszek saját magamról, és a következő történetet úgy mesélem el, ahogyan anyám mondja el az egyik szomszédunknak. Tólomba babakocsit Malakival, aki akkor alig két éves kis pocok volt csak. Frank ott lépked mellette. Az O'Connell Street-en a totféle bolt előtt megáll a járda mellett egy nagy fekete autó, és kilép belőle egy gazdag fehérné. csupa égszermebb megszörmében. Hát nem bekukkant a babakocsiba? És nem ajánlotta fel ott helyben, hogy megveszi. No, képzelheti, mennyire megdöbbentem, hogy ez a nő megvenni a malakit, ezt az aranyszőke, loknis, rózsaszín arcoskájú, gyöngyfogsorú kisgyereket. Olyan édesen ült a babakocsiban, és tudtam, hogy megszakad a szívem, ha megválok tőle. Ráadásul mit szól majd a férjem, ha hazamegyek, és bejelentem, hogy eladtam a gyereket? Mondtam a nőnek, hogy szó sem lehet róla, mire úgy elszomorodott, hogy a szívem is elfacsarodott miatta. Amikor már megnőttem, és vagy századszor hallottam anyám előadásában ezt a történetet, azt találtam mondani, hogy igazán eladhatta volna Malakit, nekünk meg több ennivaló jutott volna. Mire, anyám? Szóltam a nőnek, hogy téged megvehet, de egyáltalán nem érdekelte az üzlet. Az osztályban a lányok a fogukat szívták. Na hát, Mr. McCart, a mamájának ezt nem lett volna szabad. Az embernek nem szabad eladásra kínálnia a gyerekét. És a tanár úr nem is olyan csúnya? Mire a fiúk? Hát nem is egy Clark Gable. Jaj, csak hülyés kettőnk, Mr. a kulpa. Hat éves koromban az írt tanárom kijelentette, hogy rossz fiú vagyok. Nagyon rossz fiú vagy. És hozzátette, hogy ez osztályban mindegyik fiú nagyon rossz. Emlékeztetett rá, hogy a mondatban a nagyon szót is használta, Márpedig azt ő csak olyan különlegesen indokolt esetben használja, amilyen ez itt most. Ha ellenben mi használnánk ezt a szót feleletünkben vagy egy dolgozatban, hát ő eleve nem megnyúz bennünket érte. Ebben az esetben persze megengedhető a szóhasználat, mert mi annyira rosszak vagyunk. Még soha életében nem találkozott ilyen bagázsal, és azon is eltűnődött, ugyan mi haszna a félkegyelműeket meg utcakölyköket tanítani. A fejünk úgy is teli van azzal az amerikai szeméttel, amit a lírik moziban bámulunk. Inkább hajtsuk le a fejünket, verjük a mellünket, és mondjuk, hogy má kulpa, a kulpa, má a maxima kulpa. Azt hittem, a kifejezés azt jelenti, bocsánatot kérek, de aztán fölírta a táblára, hogy a kulpa. Bűnös vagyok. Közölte, hogy mindannyian az eredendő bűnben születtünk, amit a keresztségben a szentelt víznek kellett volna lemosnia rólunk. De nyilvánvaló, tette hozzá, hogy a magunk fajtára nemigen vesztegettek szentelt vizet. Elég egy pillantást vetni sunyi tekintetünkre, és az ember már is megbizonyosodott a megáltalkodottságunkról. Ez a tanár készített fel bennünket az első gyónásra, meg az első áldozásra, hogy hitvány lelkünket megmenthessük a kárhozattól. Lelki ismeret vizsgálatot tanított nekünk. Az volt a feladatunk, hogy befelé figyeljünk, és bejárjuk lelkünk tájait. Az eredendő bűnben születtünk, ami elég randa, szivárgó izé volt, és foltó tejtett lelkünk vakító fehérségén. A keresztség visszaállította a lélek hófehér életességét. Mostanra azonban megnőttünk, és megint ott vannak rajta a bűnök, sebek, vágások, fekélyek. Ha csúszva, mászva, szégyenkezve is, de oda kellett vonszolnunk rothadó bűneinket Isten dicsőséges fényébe. Lelki ismeret vizsgálat, fiúk, és utána be Igazán erős purgárószer, jobban megtisztít benneteket, mint sok hashajtó. A lelki ismeret vizsgálatot minden áldott nap gyakoroltuk, a bűneinket pedig a tanárnak és az osztálynak vallottuk be. A tanár csak hallgatott, Ült az asztalnál is bólogatott, meg a vékony pálcát markolázta, amelyel a kegyelem állapotába igyekezett tartani bennünket. Bevallottuk az összes halálos bűnt. Kevéség, fősvénység, bujaság, harag, torkosság, irítség, restség. A tanár rámutatott valakire a pálcájával, és így szólt. No, meddigem, valld be nekünk szépen, hogyan követted el az irítség halálos bűnét. Legjobban a torkosság halálos bűnét szerettük bevallani, és amikor a pálca pedig Clohessire mutatott, és a tanár felszólította, gyerünk Clohessi, torkosság, pedig olyan pazar ételsort írt le, amiről csak álmodni tudtunk. Sertésfej mustárral, krumplival és káposztával, leöblítve rengeteg limonádéval. Azután fagylalt, édes aprós sütemény, tejasok, tejjel meg cukorral, és aki még bírta, azt kis pihenés után folytathatta ugyanezt a lakomát. Anyánk sem esett kétségbe a hatalmas étvágyunk miatt, mert jutott bőven mindenkinek, sőt még maradt is. Ez a klohasszik és ínyencmester, mondta a tanár. Egyikünk sem tudta, mi lehet az az ínyencmester. Végül hárman elmentünk a sarokra, hát ha az Andrew Körnegi könyvtárban a könyvtárosnő megengedi, hogy belenézzünk az asztala melletti nagy szótárba. – Mit érdekelt titeket, hogy mi az ingyencmester? – kérdezte a könyvtárosnő, mire rögtön mondtuk, hogy pedig Clowessy, hát az egy kész ingyencmester, és a nő meg is nézte a szót, majd azt mondta, hogy tanárunknak valószínűleg elment az esze. De Peddi makacskodott, és megkérdezte a könyvtárosnőtől, hogy mégis mi az és kiderült, hogy olyan szakács, aki művészi szinten tud főzni. Peddi roppant elégedett volt saját magával, és hangosan csetténgetett a nyelvével. Még az utcán se hagyta abba, csak amikor Billy Chapman megkérte rá, mert ettől a hangtól rájön az éjség. Bevallottuk, hogy megszektük mind a tíz parancsolatot. Aki azt mondta, hogy házasságtörést követette el, vagy megkívánta fele barátja feleségét, arról a tanár rögtön tudta, hogy félre beszél. Hátrába az agarakkal, kisfiam! – szólt rá, és már is a következő bűnbánó nővendékét vette sorra. Az első áldozás után folytattuk a lelkiismeretvizsgálatot, mert készültünk a következő szentségre, a bérmálásra. A pap azt mondta, hogy a lelkiismeretvizsgálat meg a gyónás megment bennünket a pokoltól. Vájt hívták ezt a papot, és nagyon izgatott bennünket a személye, ugyanis az egyik osztálytársunk állítása szerint eredetileg nem is akart papnak menni. Nem nagyon hittük a fiúnak, de ő kijelentette, ismeri az egyik cselédet a papok házából, és tőle hallotta. Egyszer Vájc atya jól berugott a vacsoránál, és elmesélte paptársainak, hogy egyetlen álma az volt, hogyha majd felnő, buszvezető lehessen a limerick gelvei járaton, csak hogy az anyja nem engedte. Furcsa érzés volt, hogy olyas valaki vizsgálja a lelkiismeretünket, akiből csak azért lett pap, mert az anyja rákényszerítette. Kíváncsi voltam ez az álom a busz vezetésről, akkor is a fejében van-e, amikor az oltárnál állva misézi. És persze azt is furcsa volt elképzelni, hogy egy pap berúg, hiszen mindenki tudja, hogy nekik azt nem szabad. Néha elnéztem a buszokat, és elképzeltem, hogy az egyiket ő vezeti széles mosolyjal az arcán, és még a papigallér sem folytogatja. Aki rászakik saját lelkiismeretének vizsgálatára, az nehezen hagyja abba, különösen akkor, ha ír katolikus fiú az illető. A rossz fát tesz a tűzre, belepillant saját lelkébe, és ott látja a sok gennyedző bűnt. Valami vagy bűn, vagy nem bűn, ezt a gondolatot nem árt életünk végéig az emlékezetünkbe vésni. Aztán, amikor már felnő az ember, és eltávolodik az egyháztól, a mea kulpa a múlt alig hallható sóhajtásává lesz. Még mindig jelen van, de aki idősebb, az nem ijed meg olyan könnyen. Aki a kegyelem állapotában van, annak a lelke tiszta, ragyogó, hófehér, a bűnök azonban csúfkelések rajta, melyekből bűnös nedv szivárok. És már a kulpával igyekszünk megmenteni magunkat azzal a két latin szóval, amely bármit jelenthet számunkra, vagy az Istennek. Ha visszautazhatnék az időbe, 27 éves koromba, amikor elkezdtem a tanítást, meghívnám magam egy szelet marhasültre, héjába sült krumplira, meg egy korsó feketesőre, és barátságosan elbeszélgetnék magammal. Az ég szerelmére húzd ki magad öreget! Ne lógjon előre a két gyenge csontsovány vállad! Hajd abba a motyogást! Beszélj hangosan, érthetően! Több önbecsülést! Ezzel a külvilág is lelkesen egyetért majd. Most indul a tanári pályafutásod, és mondhatom, nem lesz könnyű életed. Tudom, én is végigcsináltam. Jobban járnál, ha a rendőrnek mennél, akkor legalább volna nálad egy pisztoly, meg egy gumibot, hogy megvéd magad. A tanár egyetlen eszköze a szája. Ha nem tanulod meg becsülni, akkor a pokol fenekén fogsz vergődni. Jó lett volna, ha valaki már akkor szól, Éde hallgass meg, az életedből, világos? Az egyetlen életedből harminc évet fogsz lehúzni az iskolában. Világos! Iskola, iskola, iskola, gyerekek, gyerekek, gyerekek, dolgozat, dolgozat, dolgozat, olvasni és javítani, olvasni és javítani. Dolgozathegyek gyűlnek össze az iskolában, és otthon éjjel-nappal olvashatod a történeteiket, verseiket, naplójukat, búcsúleveleiket, leveleiket, gyalászkodásaikat, bocsánatkéréseiket, színdarabjaikat, tanulmányaikat, sőt, regényeiket, az évek során New Yorki tizenévesek ezreinek, ezreinek írását kell elolvasnod, továbbá néhány száz dolgozó férfiét és nőjét, és nem marad időt, hogy Graham Greene-t vagy Dashiell Hammettet olvas, F. Scott Fitzgerald-ot vagy a drága jó P.G. Woodhouse-t, vagy a kedvencedet Jonathan Swift-et. Belevakulhatsz Joey és Sandra Tony és Michelle fogalmazásaiba, és fájdalmaikba, szenvedélyeikbe és elragadtatásaikba. Kamaszok írásai fognak előttet tornyosulni meg. Ha belekukkanthatnának a fejedbe, azt látnák, hogy tizenévesek ezrei hemzsegnek az agyadban. Minden júniusba kirepülnek az iskolából, felnőnek, dolgoznak és odébb állnak. Gyerekeik születnek meg, és egy napon azok is hozzá fognak járni angolórára, és akkor következhet még egy eresztés, Joey, Sandra, Tony és Mitchell, és megfogalmazódik benned a kérdés. Tulajdonképpen ennyi az egész. Ebben a világban éled le a következő 20-30 évet? Ne feledd, ha ez a te világod is, akkor te is közéjük tartozol, te is tizenéves maradsz. Egyszerre két világban élsz. Nap, mint nap köztük vagy, és nem tudhatod meg, milyen nyomot hagy ez rajtad. Örök tizenéves lesz belőled, Eljő a június, akkor aztán visszlát, tanár úr. Örülök, hogy megismerkedhettünk. Szeptembertől magához fog járni a Hugo. De van itt még egy dolog meg. Egy osztályban mindig történik valami. Örök készellét, ami frissen tartja az embert. Sohasem öregszel meg, de fennáll a veszély, hogy mindörökre kamasz fejjel fogsz gondolkodni. Ez nem vicc meg. Hozzászoksz, hogy a saját szintjükön szólsz a gyerekekhez. Aztán, amikor a bárpótnál rendelsz egy sört, nem jut eszedbe, hogyan is kell szólni a barátaidhoz. Ők meg furcsán néznek rád. Mintha akkor érkeztél volna a marsról. És igazuk is van. Aki minden nap a tanteremben tölti az idejét, az egy másik világban él meg. Szóval akkor, hogy került Amerikába a tanár úr meg minden? Elmesélem nekik Amerikába érkezésemet 19 éves koromban, és hogy semmi sem utalta arra, sem a bőröndömben, sem a fejemben, hogy néhány esztendő múltán napi öt órában kell farkas szemet néznem New Yorki kamaszokkal. Középiskolai tanár, nem is álmodtam, hogy ilyen magas rangot érhetek el a világban. Leszámítva egy kötetet a bőröndömben, minden holmimhoz, amit viseltem vagy magammal hoztam a hajón, kéz alatt jutottam hozzá és a fejemben is csak kéz a szerzett gondolatok voltak. Katolicizmus, írószág búst története, a szenvedésről és mártíromról szóló Litánia, amit papok, tanárok meg a szüleim súlykoltak belém. Egyiküknek sem a jobb ötlete. A barna öltönyömet a nagyörű Parker Parnell Street-i vettük Limerickbe. Anyám alkudott rá. A nagyörű azt mondta, négy fontért adja az öltöny. Mire anyám? Most ugrat engem, Mr. Parker. Dehogy ugratom, feleli a nagyórú. Ezt tett az őtönt, annak idején maga a Dan Raveri gróf unokat testvére hordta, és hát amit az arisztokrácia vett le magáról, az mind többet ér. Mire anyám, hogy ő fütyül arra, hogy akár maga a gróf viselte is, már amit az ember meg az egész pereputtyat tett írországért, csak ücsörögtek a kastélyaikban a szolgálóik között, eszükbe se vették a szegény név Három fontot tud adni azért az őtönyér egy pennivel sem többet. A nagyóru felcsattant, hogy a nagy hazafiságnak nem az álokházban van a helye, mire anyám rávágta, hogy ha a hazafiság is olyan dolog volna, hogy ki lenne téve az állogos polcára, akkor a nagyóru azt is csak földicsérni, és jól megvágne a szegényeket. Isten az anyám, mondta ekkor az állogos. maga sose volt ilyen asszony. mi ütött magába? Az ütött anyámba, hogy bele akart kapaszkodni az utolsó szalmaszába. A nagyfia Frank Amerikába készült, és nem engedhette el abban az állapotában úgy, hogy csupa kacat van rajta, egy valaki inge, más valaki nadrágja. Aztán anyám megmutatta, milyen ravasz tud lenni. Már csak nagyon kevés pénze maradt, de ha Mr. Parker most tudna mutatni egy pár cipőt, két inget, két pár zoknit, és előkapná azt a csinos zöld nyakkendőt, az aranyhárfa mintásat, hát anyám sose felejteni el a szívességét. Frank úgyis hamarosan küldözgetni fogja haza sok dollárt Amerikából, és egyébként is, ha otthon fazékra, serpenyőre vagy vekkerórára lesz szükség, elsőként úgyis a nagyóru fog az eszébe jutni. Komolyan, legalább fél tucat dolog sorakozik ott a polcon, amire mindenképpen szükség van, csak érkezzen meg a pénz Amerikából. A nagyóru sem most jött le a falvédőről, elég sok évet töltött el a pult mögött ahhoz, hogy kiismerje a vásárlók trükkjéig. Azt is tudta, anyám olyan becsületes, hogy utál bárkinek is tartozni. Kijelentette, hogy neki sem közömbös a későbbi üzletmenet, és ő se szeretné, ha ez a srác ilyen ágról szakadtan szállna partra Amerikában. Mit szólnának hozzá a jenkit? Úgyhogy még egy fontért, amiből levonhatunk egy csilinget, a többi árut is elviheti a kedves vevő. Anyám finom embernek nevezte a nagyórut, akinek puha ágyat fognak vetni a mennyországban, és akit ő maga sem fog elfelejteni. Megleppe láttam, hogy hirtelen milyen tisztelettel tárgyalnak egymással. A sikátorlakok lenézték az állagosokat, de mire mentek volna nélkülük? A nagyóru nem tartott bőröndöket. Az ővevői vevői nem éppen világutazók. Ezen jót nevettek anyámmal. Jó napot kívánok, tisztelt világutazók, mondta. Anyám meg rám nézett, mintha figyelmeztetne. Nézd meg jól magadnak a nagyórut, mert szökő évenként egyszer, ha nevetni látod. A tollasbörknél, Iris Tomban bőröndöt is lehetett vásárolni. Az ő boltjában valóban minden régi ütött kapott ócska haszna vehetetlen, vagy már tűzre való vacakot meg lehetett kapni. Jaj, hát persze, hogy ne. Pontosan olyan darabot tud mutatni, amire az Amerikába készülő fiatalembernek szüksége van. Az Isten áldja meg őt, hogy pénzt fog küldeni szegény, öreg édesanyjának. Nem vagyok én öreg, úgyhogy hagyjuk a lírázást. Mennyit kér ezekért a bőröndökért? Jaj, asszonyom, odaadom már két fontért, mert nem akarom, hogy miattam ne csinálhassa meg a szerencséjét ez a fiú Amerikában. Mire, anyám, ahelyett, hogy két fontot adnék ezért a rongyos kartonpapírért, amit csak az imádságtartányban, inkább berakom a hóbelevancát barna csomagoló papírba, spárgával összekötöm, és mehet a gyerek New Yorkba Isten hírivel. A tollas megdöbbent. A limericki sikátorokban lakó asszonyoktól nem ehhez a hanghoz volt szokva. Azoknak tisztelettudóan illet szólniuk a náluk különbekhez, és nem illet túlmerészkedniük a társadalmi helyzetükön. Magam is meglepődtem anyám harciasságán. De győzött, megmondta a tollas börtnek, hogy ez a zár kész rablás, ilyen még az angolok uralma alatt se fordult elő, és ha nem enged a két fontból, már indulunk is a nagyóru párkerhez, az legalább finom úriember. A tollas beadta a derekát. – Magasságos agya úristen, asszonyom, még szerencse, hogy nincsenek gyermekeim, mert ha lennének, és minden nap olyan vevőkkel volna dolgom, amilyen maga, hát híhen veszne valamennyi porontjom. – Végtelenül sajnálom magát is, meg a nem született gyermekeit is, replikázott az anyám. Összehajtogatta és a bőrön betette a ruhákat, majd azt mondta, hazaviszi az egészet, hogy én még megvehessem magamnak azt a könyvet. És már el is indult a Párnel Street-en, szájában cigaretta. Aznap nagyon határozott a lépkedet, mintha az új ruha, a bőrön, meg az elutazásom új távlatokat nyitott volna meg előtte. Az Ómahoni könyvesboltba mentem, hogy megvegyem életem első könyvét, azt, amit a bőröndömben hoztam át Amerikába. William Shakespeare összes művei egy kötetbe. Ez volt a címe. Kiadta a Shakespeare Heat Press, az Old Hems Press LTD és Basil Blackwood 1947. Itt van. Tessék, a fedele már málik szét, és mindjárt leválik a könyvről. Egy árva ragasztó szalat tartja csak a helyén. Látszik a köteten, hogy sokat lapozgatták, és tele van bejegyzésekkel. Egyes részeket annak idején alá is húztam. Akkor valami különlegeset jelentettek a számomra. De ma már nem igen tudnám felidézni, hogy mit. A margon jegyzetek, kommentárok, elismerő megjegyzések. itt gratulálok is a zseniális szerzőnek. Felkiáltó jelek mutatják, hogy valami nagyon tetszett, vagy valamit nagyon nem értettem. A fedél belső oldalára odaírtam. Ó, hogy nem olvad, nem hígús enyész harmatta e nagyon-nagyon merő hús. S a többi.” Lám ilyen búval bélelt fiatalember voltam. 13-14 éves koromban Shakespeare darabokat hallgattam Mrs. Parsel rádióján. Mrs. Parsel a szomszédunkban lakott, és világtalan volt. Azt állította, hogy Shakespeare is ember, csak szégyelte a származását. Azon az estén, amikor a július szézát hallgattuk, kiégett egy biztosíték. Engem viszont annyira izgatott, hogy mi lesz Brutusszal, meg Marcus Antoniussal, hogy bementem az ómahoni könyvesbódba, könyvesboltba megismerni a történet folytatását. Oda ment az eladó lekezelő hangom megkérdezte, szándékomban áll-e megvásárolni a kötetet, mire azt feleltem, hogy fontolóra vettem a vételt, de először meg kell néznem, mi történt a szereplőkkel a darab végén. Elsősorban Brutusszal, akit a leginkább szerettem. Ne is törődjek én Brutusszal, tanácsolta az eladó. Kikapta a kezemből a könyvet, és közölte, hogy ez itt nem kölcsönkönyvfár, és legyek szíves távozni. Zavartam, fülig pirulvason fordáltam ki a boltból, és közben azon töprengtem, miért képtelen az egyik ember békén hagyni a másikat. Már nyolc 9 éves korom idején is ezen törtem a fejem, és azóta is keresem a választ. A könyv 19-ig bekerült, a heti fizetésem felébe. Szép lenne, ha azt mondhatnám, hogy Shakespeare iránti oldhatatlan érdeklődésem miatt vettem meg, de hát egyáltalán nem erről volt szó. Azért kellett mindenképpen beszereznem, mert láttam egy filmet, és abban egy amerikai katona Angliában szünet nélkül Shakespeare-ről szöveget, mire minden lány azonnal belebolondult. Továbbá, ha az ember csak megemlíti, hogy Shakespeare-t olvas, a többiek nagyobb tisztelettel tekintenek rá. Úgy képzeltem, hogy ha hosszabb szakaszokat vágok be a darabjaiból, azzal eredményesen tudom majd kábítani a New Yorki leányzókat. Annyit már akkor tudtam, hogy a barátaim rómaiak, földiei, de amikor egy szavakkal fordultam egy limericki lányhoz, az úgy nézett rám, mintha épp az elme bajtört volna ki rajtam. Az O'Connell Street-en baktatva szerettem volna kinyitni a csomagot, hogy az egész világ láthassa egy Shakespeare összes piszek a hónom alatt, de nem volt hozzá bátorságom. Utam az egyik színház előtt vittel, ahol annak idején vándor színészekkel láttam a Hamletet, és eszembe jutott, mennyire sajnáltam magam, hogy én is pont úgy szenvedek, mint a királyfi. Akkor este, miután véget ért az előadás, maga Hamlet jött vissza a színpadra, hogy elmondja a közönségnek, mennyire hálás ő is, meg az egész társulat nekünk, nézőknek, amiért megtiszteltük a munkájukat, s hogy mennyire kimerült ő is, meg a művész kollégái is, és hogy milyen nagyra értékelnék, ha segítenék rajtuk némi aprópénz formájában, melyet a bejárat melletti bödömben áll módunkban elhelyezni. Annyira megvoltam hatva a tragédiától, amely jelentős részben rólam és reménytelen bús életemről szólt, hogy bedobtam egy hatpenista bödömbe, sőt, a legszívesebben még egy cédulát is mellékeltem volna hozzá, amelyen tudósítom Hamletet, hogy kisoda is vagyok én, továbbá megírtam volna neki, hogy az én szenvedésem valódi, nem csupán színjáték. Másnap egy táviratot kézbesítettem a Henretti szállóba, és ott találtam a Hamlet összeszereplőjét. A bárban iszogattak meg énekeltek, és közben egy hordás haladgált föl alá, hogy egy furgorra tegye podgyászokat. Hamlet, Dán királyfi egymagában ült a bárpult végénél, és a viszkijét kortyolgatta. Én meg nem tudom, honnan vettem hozzá a bátorságot, de oda köszöntem neki. Elvégre mindkettőnket elárult a tulajdonanyánk, s mindketten súlyos szenvedéseken mentünk keresztül. Az én bajaimról persze sohasem fog tudomást szerezni a világ, és irigyeltem a színészt, hogy ő estéről estére szóvá teheti a megpróbáltatásait. Köszöntem neki, ő meg visszabámolt rám. Fekete szempár, fekete szemöldök, fehér arc. Fejből tudta azt a töménytelen mennyiségű Shakespeare szöveget, de ezúttal mindent megtartott magának. Én meg elvörösödtem, és megbotlottam a saját lábamban. Megszégyenülve biciklisztem végig az Oconal Street-en. Aztán eszembe jutott a potyantott pottyantott hatpen is. Az a hatpenni, amivel hozzájárultam a viszkizésükhöz, meg a danászásukhoz a henreti szálloda bárjában. És szerettem volna visszamenni, és a szemébe vágni az egész társulatnak, és természetesen magának Hamletnek, hogy megvan a véleményem róluk meg a fáradtságról szóló meséikről, és arra, ahogy eliszták a szegény emberek pénzét. Hadd veszem az a hatpen is. Ha visszamentem volna bizonyára Shakespeare szavaival replikáznak, Hamlet pedig megint végigmér a hideg-fekete szemével. Én erre úgysem találtam volna szavakat és az is elég hülyén vennék ki magát, ha farkas szemet néznék Hamlettel, mikor az én szemem teljesen ki van vörösödve. A diákjaim szerint ostobaság volt annyi pénzt kidobni egy Shakespeare kötetre, már nehogy tiszteletlenségnek vegyem, és ha fel akartam vágni vele, miért nem mentem be a könyvtárba kimásolni az összes idézetet. És az is eléggé budjant lehet, aki bedől egy olyan krapeknak, amelyik ettől a réges-régi írótól idéz, akit úgyse képes elolvasni senki. Néha adnak ilyen tévéjátékokat Shakespeare darabokból, hát egy árva szót sem érteni belőle, akkor meg kár a gőzér. Amit kidobtam a könyvre, azon igazán klassz dolgokat is lehetett volna venni, mondjuk egy pár cipőt, vagy egy jobb zakót, vagy elhívhattam volna egy csajta moziba. Egyik másik lány azt mondja, nagyon is jó fej voltam, hogy a Shakespeare-el akartam bevágódni a csajoknál, bár nem értették volna, mit beszélek. Miért kellett annak a Shakespearenek azon az ősrégi nyelven írnia, amit úgyse ismer senki? Miért? Erre nem tudtam válaszolni. Megint megkérdezték, miért? Én pedig úgy éreztem csapdába estem, és csak annyit tudtam kinyögni, hogy nem tudom. Ha van hozzá türelmük, utána járok, és megmondom. Egymásra néztek. A tanár úr se tudja? Hát ez meg hogy lehet? Ez komoly? Na hát. De akkor hogyan lehetett belőle tanár? Na, tanár úr, van még valami, amit elmesélhet? Nincs. Nincs. Mindig azzal jön, hogy nincs. Ennyi. A mesének vége. Ez itt egy angolóra és már a szülők is panaszkodnak. Na, igazán, Mr. Kort, volt katona? Harcolt Koreában? Soha sem tartottam sokra az életemet, de apránként elmeséltem nekik mindent. Az apám alkoholizmusát. Napjaimat a Limericki szegény negyedben, amikor Amerikáról álmodoztam, a katolikus vallást, a reménytelen New Yorki időszakot, és megvoltam lepve, hogy a New Yorki kamaszok nem tudnak betelni vele.